Для того, щоб трохи роз'яснити те, що сталося тієї ночі над Тітікакою, я відступлю від основної лінії даної оповіді і наведу витяг із звіту слідчої комісії, яка займалася розслідуванням Пунівського новорічного інциденту. Власне, я сам ознайомився з цим документом лише на суді. До того часу я, безперечно, вже знав, чому державль шарахнув і розлетівся на мільйони кусків, попутно розтрашивши половину пуно, однак і гадки не мав, що стало безпосередньо причиною катастрофи. Отож у висновках комісія – Написала. «Перед умовою вибуху рекламного держабля, надалі просто апарат стало недотримання експлуатаційних вимог та використання апарата не за призначенням його орендаторами, громадянами України Максом К та Артемом Г. Надалі просто українці які, як показало слідство, раніше неодноразово вчиняли протиправні дії на території Перуанської республіки та за її межами. Найбільш імовірною безпосередньою причиною загоряння апарата слідча комісія вважає несприятливі погодні умови в ніч із 31 грудня на 1 січня над Тітікакою, проходив Грозовий фронт. Дані метослужби знаходяться у додатках до цього звіту. Внаслідок чого на корпусі апарата на підльоті доповно накопичився значний статичний заряд електрики. Після того, як апарат припнули до причальної течки, Металева щогла кріпилася до новорічної ялинки і не діставала землі. Один з українців, за свідченням окремих очевидців, це був Артем Ге, вимкнув гірлянди на ялинці шляхом стромляння штепселя в розетку. Шнур, що вів до розетки, лежав на землі. Експерти підтвердили, що гірляндовий дріт у кількох місцях кріпився скобами до причальної металевої щогли. Таким чином, дії вищоозначеного сеньора призвели до того, що державль з'єднався з, з поверхнею землі провідником. Внаслідок великої різниці потенціалів між апаратом і грунтом виникла іскра, що й призвела до миттєвого Загоряння невідомого газу, яким українці, всупереч всім правилам і технічним вимогам наповнили апарат. Наступного дня мене і тьомика арештували, забрали прямо з лікарні і кинули в загальну камеру, наче якихось звичайнісіньких хуліганів. Оскільки у шпиталі ми лежали в різних палатах, тюремна камера стала тим місцем, де ми вперше змогли нормально поговорити віч на віч. Що це було? Відразу накинувся на мене тьомик. «Макси, що це з дідька було? Водень, глухо буркнув я. «Я не чую, що?» Напарник, схоже, не дочував на одне вухо. «Там був водень. Я тебе не розумію!» Артем починав дратуватися. «Який водень?» «Я накачав дирижабль водним, пояснюю». «І що, чорт, тебе забирай?» «А треба було гелієм». Тьомик хвилину чи дві зосереджено пехтів, обдумуючи почути. «Так, а в чому різниця?» – трохи згодом спитав він. «Гелій не горить. Гелій – це інертний газ, він взагалі не займистий. А водень, ледь стримуючи людь, допитував мій товариш. «Оте фіць над ялинкою бачив, важко було не помітити, похмуро просичав Артем. Я не стримався і хіхікнув, через що мій товариш просто озвірів, і за горлами наче був несповне розуму. Та його отрясся твоїй матері побачила половина Південної Америки». Ну, то це був водень, тихо резюмував я. Тьомик схопився за голову і важко застогнав. Ти просто поц, ти недоумковитий поц, Максе, процідив він, а потім, повернувши голову до групи засмаглих накачаних громил, які зацікавлено спостерігали за нами з протилежного кута камери, розбірливо проказав іспанською. Друзі, цей чоловік є дуже нехорошою людиною, недвозначно кивнувши у мій бік, Бандйоги завершилися і, вп'явшись у мене пожадливими поглядами, почали зловісно перешиптуватися, а крім з них неспішно посунули до мене. «Ай-яй-яй-яй-яй!» – Завалав я, вчепившись у грати. «Тьома! Як, як ти міг? Випустіть мене! Ай-яй-яй! Випустіть мене звідси, благаю!» ПС Історія Держабля Гінденбург. 6 травня 1937 року жителі Нью Йорка стали свідками небувалого видовища, Прибуття німецького держабля Гінденбург. Велетенський сегароподібний гігант гордо плинув над містом подолавши відстань від Європи до Америки всього за три дні. Це був його одинадцятий трансатлантичний рейс. Генненбург був утіленням тріумфу німецької інженерної думки. Гуга Екнер, головний конструктор цього технологічного чуда і партнер графа Цепеліна, Зумів переконати Адольфа Гітлера, що створення летючих велетнів позитивно вплине на імідж Третього Рейху. Фюрер, не вагаючись, виділив кошти на побудову двох велетенських цепелінів Гінденбург та граф Цепелін-2, яких до того ще не бачив світ, і це був лише початок. У випадку успішного завершення першого етапу програми планувалась побудова нових, ще більших військових та пасажирських повітряних кораблів «Гінденбург ЛС-129».